якщо, звісно, не вважати на їхнє сумне становище обвинувачених. Лише тримаються вони по-різному. У Петрова, це про нього говорили свідки, що повз них пробіг хлопець із гострим підборіддям на обличчі цього байдужість до самого себе. Біляєм навпаки, весь час чимось заклопотаний. Це досить високий хлопець із м'якими рисами обличчя, на якому раз у раз вимальовується переляк. Але це враження склалося у мене в залі судового засідання, якими вони були під час скоєння злочину, уявити не сила. Можна судити лише зі слів Лупинського. Лупинський розповів мені, що коли Возносельський тягнув до урвища, очевидно, вже мертвого Чорочкина, у його поставі не було нічого людського. Одне слово, відтворюється обстановка і обставини події. Петров стоїть за спиною. Долженка, Біляєв біля Лупинського, а Вознесенський навпроти того місця, де сидів Чурочкін. Смерть застала Чурочкіна, коли він намагався підвестися. Людина, призначена слідчим, має повторити далі його останній у житті рух. Спробу підвестися. Що ж далі? Петров показує, як відвідтягнув за волосся голову Долженка. Навіщо? Мабуть, для того, щоб Вознесенського було зручніше орудувати ножем. Жодного слова серед нападників у цю мить не було вимовлено. Їм усе було добре зрозуміло і без слів. Цілковита узгодженість дій, яка ніколи, як правило, не вдається потерпілим. Побачивши, що у Долженка задерта голова, Вознесенський штрикає його ножем у нижню щелепу. Поранений виривається і втікає. Петров кидається за ним на вздогін. Що ж треба Петрову від втікача? Нічого, просто спрацьовує інстинкт переслідування. І коли б у Довженка ноги не виявилися прудкішими, ще невідомо, чим би це все скінчилося. Тим часом Вознесенський ручка обертається і в його полі зору опиняється чоловік, що моделює поведінку Чурочкина. Вознесенський показує, як він завдає йому удару ногою, як примусив Лупинського стати на коліна. Але ступінь приниження Лупинського аж ніяк не задовольняє Вознесенського. Він б'є і його ногою в потилицю, ножем в руку, точніше показує, як бив. В цей час повертається Петров, який так і не наздогнав Долженка. Він бачить бездиханне тіло Чурочкина, підбігає до нього разом з Біляєвим, і разом з Біляєвим накидається на людину без ознак життя. Бити лежачого? Бити мертвого б'ють ногами. За їхніми уявленнями не можуть не бити. Якщо не битимуть, їх не зрозуміє Вознесенський. Першу слідство, а згодом і суд, як найретельніше вивчали питання про спосіб вчинення злочину. Загиблому це справді вже байдуже, але надзвичайно важливо для правосуддя. Чому найтяжчі наслідки в даному разі Сталися від удару ногою адже в руках у Вознесенського був ніж та хоч він і орудував ним ножові рани у потерпілих були безпечними може він не мав намітів убивати а втім під час відтворення обстановки та обставин події слідчий звернув увагу на характер ударів якими Вознесенський розправлявся з Щурочкиним і Лупинським йому здалося що удари сумлінно відтворювали Вознесенським мають особливу властивість, яка заслуговує на додаткове вивчення. В них, безперечно, була висока технічність. Процес відтворення зняли на кіноплівку і потім прокрутили в залі судового засідання. І ось викликаний сюди експерт робить висновок, що Вознесенський володіє технікою карате і має спеціальну фізичну підготовку. Судове слідство добуває доказ, який має винятково важливе значення для справи. Сумніви щодо того, чи справді Вознесенський вчинив умисне вбивство, почали зникати. Принагідно зазначимо, що розвиток карате як виду спортивного єдиноборства обмежений жорсткими рамками. Саме єдиноборство в суті безконтактне, і каратисти змагаються не в силі удару, а в опануванні прийомів. Коло осіб, що допускаються до тренувань, суворо регламентоване. А те карате, що вбиває, чи бойове карате, було заборонене взагалі. Просто незбагненно, де Вознесенський цього навчився. Зате можна зрозуміти, чому він не скористався до кінця ножем. Удар карате був набагато престижнішим. Принаймні, Верховний суд, який розглядав цю справу у касаційному порядку, і залишив вирок Київського міського суду без зміни, визнав переконливими докази про спосіб вчинення вбивства. Перед усім зрозуміти. Як не вдивлявся в обличчя трьох обвинувачених, не знайшов нічого, що свідчило б про вроджену жорстокість і схильність до насильства. Усі вони ровесники, але дорослим виглядає тільки Вознесенський. Що ж до Петрова і Біляєва, то здається, що це взагалі підлітки, які потрапили в зад судового засідання через непорозуміння. Як же вони зважились на таке?